Suria ed-Duhan Mekka se 59 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Ne imrin Allahut të gjithëmshirshmit, më mëshirplotit. Ha Mim Betohem në librin e qartë. Ne e zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar. Vërtet ne gjithmon në gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Në atë natë të zbritjes së Kuranit vendoset çdo punë e urt me urdhrin ton. Ne gjithmonë kemi nisur të dërguar si mëshir prej Zotit tënd. Me të vërtetë ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ai është Zoti i qijeve, i tokës dhe i gjithë shkaje që gjendet mi distyre, nëse besoni me bindje. Ska zot tjetër të vërtet përveç ati, a i e je pjetën dhe e shkakton vdekjen. A i është zoti juaj dhe zoti i të parve tuaj të lashtë, por ata argëtohen duke dyshuar. Andajti prite at dit kur qielli do të lëshoj tym të, të qartë që do të mbuloj njerëzit e do të thuhet ky është dënim i vëmshëm Mohuesit do të thon O Zoti i ynë lirona prej dënimit ne tashmë besojm E si mund të përfitojnë ata nga këshilla ndërkohë që më parë atyre u pat ardhur një i dërguar me shpjegime të qarta E ata i këthyen shpinën duke thënë A i është një i qmendur, i mëthuar nga të tjerët Edhe si kur t'ju lirojmë nga dënimi pa ko Ju me siguri që do të këtheheni në mosbesim Ditën kur do t'i mërthejmë ata me forësën më të madhe Ne do të hakmerëmi Për para tyre ne vumë në sprovë popullin e faraonit Kuru pat ardhur i dërguari fisnik, i cili u tha Mësilni e roberit e Allahut, sepse unë jam për ju një i dërguari besuar Dhe mos u madheroni mbi Allahun, sepse unë po ju siel prov të qart Unë kërkojmë bështetje në zotin tim dhe zotin tuaj, që të mos më vrisni me gur Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje Dhe, a i, ju lutë zotit e vetë. Ky është vërtet një popull keqë bërës. Allahu i tha, Ecë bashk me robrit e mi natën, Sepse ata do t'ju ndjekin. Lëre një pas detin e hapur, Se ata me siguri do të fundosen si ushtëri. E sa e sa kopështë dhe buri me ilan ata, Sa aratë mbjela, dhe ndërtesa fisnike, dhe sa begati në të cilat këna qëshin. Kështu, ne u alam trashëgim ato një populli tjetër. Nuk i vajtojata asë qili, asë toka, asë nuk ju dha afat atyre. Ne ishpëtuam bitë e Izraelit nga dënimi poshtërues prej faraonit, që ishte tiran, njëri që kalon të gjdo ku fitës e keqes. Ne, izgjodhëm ata me që limbi popujt e tjerët asaj kohë dhe u dham shenja në të cilat ka së provat e qarta. E me gjithatë, jo besimtarët, thonë. Egziston vetëm vdekja jone parë, ne nuk do të rinjallemi. Na i risil një pra të parët tanë nëse thonit e vërtetën. A janë këta më të mirë se populli i tubas apo ata paratyre? Ne i shkatërua ma ta, sepse ishin vërtet punë mbrapsht. Ne nuk i kemi kryuar qiet, token dhe qfargjendet midis tyre për të zbavitur. Ne i kemi kryuar ato me qëlim të plot, por shumica e tyre nuk e din. Me të vërtet dita e gjukimit, është e caktuar për të gjitha ta. Atë dit, i afërmi nuk mund të ndimoja spak të afërmin, e asa të vetë nuk do të ndimoj kush, në përja shtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu, a i është vërteti plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Pema e zekumit do të jetu shqim i gjuna qarit, si të të një i shkrira jo do të vlojë në barkun e ti. Ashtu si vlon ujë në zetë. Engjëve do të thuhet. Rëmbejni atë dhe qojeni në mes të zjarit flakërues. Pas taj për dënim, hidhni mbi kokon e ti ujë të valuar duke i thënë. Shioje këtë o njeri i fuqishëm dhe fisnik. Ja, ky është dënimi për të cilin ju dyshonit. Punë drejtët me të vërtet, Do të jenë në vend të sigurt, mi diskopshteve dhe burimeve, të veshur në petka mëndafshi të hol dhe armach, të ullur për bal njëri tjetrit. Po, kështu do t'jetë dhe ne do t'i martojmë ata me hyri si bukura. Aty do të kërkojnë që far do frutash që të dëshirojnë e do të jenë të sigurt. Atje nuk do të apërvojnë më vdekjen, përveç vdekje së parë dhe aji do t'i shpëtoj për i dënimit të zjarit flakerues. Kjo do të jetë dhunti për i Zotit të ndë. Kjo është fitorja madhështore. Ne e kemi bërë të lehë kuranin në gjuhën të ndë, që ata të mund të marin këshila, andaj ti prit se edhe ata vetë, po presi